Кішка зупинився, глибоко замислившись. На оголеній шаблі, яку він заніс над головою сплячого і яка трохи тремтіла, грало химерне світло висячої лампи, що тихо й в такт плавним похитуванням галери. Від цього світла мінилися й сухозлітні прикраси каюти. Кішка глянув на всю цю розкіш, потім на своє дрантня, знов подивився на золото і срібло, що сяяло на прикрасах. То наші сльози, — потів він, — це кров наша. Поможи, Боже, хай спить вічно. Шабля блиснула і врізалася в товсту білу шию пащі. Він розплющив очі і страшно глянув у вічі гетьманові. — Га, ти знав мене, башо? Так прощай же. І гетьманова шабля вдруге ще глибше врізалася в білу шию. Голова пащі відділилася від тулуба і глухо стукнулася у підлогу каюти. «Голова думала зле, а руки зло творили», – сказав роздумливо гетьман. Шабля знову блиснула, і права рука пащі відлетіла геть коло самого плеча. Старий гетьман, насмробивши на шаблю мертву голову і узявши відрубану руку, з яких капала чорна кров, вийшов на палубу. Його оточили козаки, що вже впоралися з турками і поміняли своє лахміття на багато обрання яничарів. «Що, дітки?» «Вже рішили?» – запитав гетьман. «Рішили, батьку, була відповідь. «А це їхня матка!» – пояснив гетьман, високо піднімаючи мертву голову. «Це його права рука!» «Голова! Голова!» «Зле я думала! А твоя рука ще зліше творила! Хай же вас земля не прийме!» І він кинув голову і руку у море. Трупаші витягли за ноги і також кинули у воду. Це був останній глухий сплеск моря. Сплеск яким завершилося криваве діло на галерії. Потім кішка віддав наказ, щоб половина козаків одразу ж сіла-завесла і вигнала галеру у відкрите море, далі від Козлова, а друга взялася б очищати палубу від крові і прибирати все судно. «Сьогодні, дітки, в нас субота, а завтра свята неділля», – сказав він, «отож треба, щоб було нам, де на чистому помолитися, милосердному Богу подякувати». Коли дійшло сонце, галера була вже чиста і сяяла красою. По палубі походжали і сиділи кубками козаки в багатому яничарському вбранні. Щоправда, на цьому вбранні, де не де виднілася чорна закипіла кров, зяяла дірка від шабля або кенджала, облямована кривавою смугою. Темніли криваві плями то на куртках, то на шароварах. Зате обличчя козаків були святкові, збуджені. А тут цей ранок, тихий, яскравий, розкішний. Це блакитне небо над головами, це темно-бірюзове море під ногами. А вдалині за ними, ніби глибше і глибше поринаючи у море, тяглася димчаста смуга землі. Край чудовий, розкішний, але проклятий згадкою про гірку неволю. Крим віддалявся і зникав з очей. А раптом на палубі з'явився Іляш-Поторнак. Побачивши козаків і помітивши щось незвичайне навколо, він здригнувся, глянув навкруги. На море, на небо, на димчасту смугу землі, що зникала з очей, і знесилено у відчаї впав на коліна. Сива голова його схилилася на груди, руки склалися, наче до молитви. «Що, ляше!» — тихо сказав гетьман, підходячи до нього. Патурнак припав головою до ніг кішки і застогнав. «Не журись, брати!» — так само тихо і ласкаво промовив гетьман. «Тепер буде з ким про віру християнську побалакати». Патурнак підвів голову, обличчя його було бліде і перекривлене. «Геть мене, батько козацький!» — розпачливо вигукував він, сплеснувши руками. «Батько, не будь же ти таким зі мною, яким був я з тобою, зглянься на мою севину!» Безнадійний погляд його блукав по небу, по морю. «О, тяжкий мій гріх, Господи, тяжкий!» — стогнав він. Та раптом очі його блиснули і прикипіли до чогось далекого на синєві моря. Він пильно почав придивлятися. «Батьку!» — крикнув він голосно, майже радісно. «Бог тобі допоміг ворога перемогти, та все одно не зможеш ти в землю християнську вернутись. Подивись на море!» І він показав рукою в тому напрямі, куди сам дивився на пружину. Старий гетьман обернувся і глянув. Туди ж повернулися всі голови козацькі. «Бачиш, батьку?» — спитав Іляш. «Бачу!» — відповів гетьман. «А знаєш, що воно таке?» Ні, не знаю, може, галери. У далекій синіві на поверхні моря біліли якісь цятки. То галери турецькі, сказав Поторнак. То дванадцять галер пливуть з міста Царграда, щоб привітати Алкана Пашу та його наречену.